Тільки руки дедалі більше витягуються і натягують ремені. Стиснуті колики розтуляються, широко розставлені ноги підломлюються. Тіло вже не стригається. «Прощай, козак», – чути в натовпі. А з курення долинає дитячий плач. То плаче татарочка. Ніколи ще відтоді, як стоїть і квітне Україна, Київ не бачив такої урочистої зустрічі, яку влаштували Сагайдачному і Козакам після повернення з морського походу. Увесь Київ зійшовся на берег Дніпра, туди, де пристало запорозьке військо, що підпливало до міста на своїх непереможних чайках. На положистому березі, на схилах, на ближчих до Софійського собору вулицях, на дахах будинків скрізь було повну народу що щорядів, як весняне поле, різноманітними яскравими кольорами вбрання. Духівництво всіх церков, ченці, черниці всіх монастирів, члени різноманітних цехів, братчики і спудеї чи скубенти братської школи вийшли на зустріч славному лицарству з короглами, іконами, христами, із значками всіляких цехових товарів. У всіх церквах урочисто голи дзвони. Коли Сагайдачний з гетьманською булавою у руці, у супроводі старшини ступив на берег під неймовірний гуркіт мушкетних і гарматних пострілів з усіх чайок, до гетьмана підвели чудового білої масті арабського жеребця під розкішним чапраком, гаптованим золотом і шовком. Загайдачний спритно всунув ногу в червоному сап'яновому мчоботі в позолочене стремено і в одну мить опинився в сідлі, наче в рісу свого коня. За ним виступили хорунжі з військовими стягами і турецькими, і татарськими бунчуками, захопленими під час походу. Козаки вишукувались уряди коренями і йшли на гору за гетьманом, а попереду них отамани і стяги. Це незвичайне видовище мимоволі вражало навіть призвичайне око. Дороге турецьке обрання на молодецьких козачих плечах, здобуте в касі синопі та на захоплених турецьких галерах. Козацькі та польські кунтуші з довгими вильотами, підбитими на яскравішою матерією, альтембасами, златоглавом, оксамитом, одамашками. Шапки з червоними верхами і різним кольорів смужками, білими, чорними, сивими. Дорогі турецькі та широченні козацькі теж усіх барв, веселки, штани. Усіх кольорів, здебільшого червоні, зелені і жовті, сап'янові та юхтові чоботи. Різноманітна зброя, якою обішений був кожен козак. Мушкети, кинджали, ятагани, шаблі. Все це полискувало на сонці, сліпило очі, кричало своєю яскравістю, мальовничістю і незвичайною різноманітністю. Козаки виступили гордо, браво, свідомістю своєї цілковитої перед усім світом незалежності і цілковитої волі у вчинках, поводженні у всьому. Старий Небаба ішов на чолі свого кореня. І усміхаючись, ледь помітною усмішкою під сивим бусом, поглядав на велетня хому, в якого на руках, тримаючись правою ручкою за його волячу шию, сиділа татарочка і своїми великими південними очима здивовано поглядала на всі боки, наче шукаючи там свого пестуна і улюбленця бідолашного Олексія Поповича, молоденьке тіло якого давно вже обгризли до кісток дніпровські раки. Тут же виступав і вусатий Карпо коло кузні своїми острозькими товаришами по степових мандрах, з веселим грицьком та бравастим Юхимом, що возили колись на собі плетену чортопхайку з довготелесом патером Загайлом. Не було лише третього їхнього товариша, друкаря Хведора Безрідного, який лежав далеко-далеко на березі Дніпра, майже біля самого кизи Кермена. Зате разом з ними йшов його колишній джура Ярема, що тепер мав вигляд справжнього козака, і тільки жовтуваті очі та ріденькі вуса виказували його московську породу. За козаками йшли визволені ними невольники. Вони сунули безладною юрбою, оскільки не належали до війська, і особливо привертали до себе увагу киян. Попереду всіх невольників, спираючись на ціпок, виступав поважний старий кішка Самійло. Він дивився радісними і водночас сумними очима на строкату юрбу Киян, що стояла у бабіч дороги, якої йшли козаки. Усі ці люди, що стояли тут і дивилися на козаків та повернених ними з полону невольників, майже всі вони народилися і виросли у той час, коли кішка Саміло мучився в тяжкій турецькій неволі далеко від рідної України. Поруч нього йшов такий же поважний дід Ілляш Потурнак який майже жодного разу не підвів очей на строкаті Юрми Киян.